Rugăciunea 80 Pentru dobândirea stării de trezvie Aleluia slavă ție, împărate celesc, mângâietorule, Duhul adevărului, te iubim și te rugăm, Dăruiește-ne starea de trezvie, Ca să vedem cele nevăzute, Să auzim cele neauzite, Să pipăim cele nefăcute, Să înțelegem cele neînțelese, să luminăm cele întunecate. Să spunem cu glas tare: cele ce în urechile minții și inimii le auzim ca șoapte. Să măsurăm cele ce măsură nu au, fiindcă de ele zidul temniței celor create ne desparte. Să vedem raza luminii line, cum prin zid vine de departe, și lumina ei ne îmbracă. Și de toate cele create ne desparte. Aleluia slavă ție împărate ceresc mângâietorule. Duhul adevărului, te iubim și te rugăm de ruiește nestare de trezvie, ca să vedem lumina ta, care prin negura păcatelor răzbate, ca semn că de surzenia Sufletului, ascultând glasul Domnului Iisus Hristos nevindecat. Că văzând soarele de pe cerul sufletului, de orbirea cea sufletească am scăpat, Că lacrima țășinită din pustiul inimii, izvorul milei la desferecat, Că picătura de sânge a jertfei, un suflet de frate a salvat. Aleluia slavă ție, împărate ceresc Duhul adevărului!